att du snart ska lämna stan Över tider och tänka och Stand up for your right! Peter Tors. Ja, det var Eller Bob Målen Wavers. Var det Bob ja. Bra. Bra. Ja. Det satt ut tonen. Välkommen alla Bra. lyssnare. Tack. Och okay. medpo medpoddare. <laughs> medpoddare. Ja, lyssnare och medpoddare. Ja, ja. Vi är co-pod. Det går att räkna på. Det går att räkna på en hand. <laughs> det är lika många lyssnare som poddar. <laughs> Max. <laughs> Det är det, jo, men när det börjar bli Att det, att det är mer Mer poddare <här> Det kanske är det Ja det kanske är det. Men, men att Och då är vi inget sån här Poddkollektiv där är jättemycket folk Utan det är en ganska Liten och trogen skala Ja det kan man säga Stand up, Stand up. Hur du att attackerar ämnet Hur du attackerar ämnet eller, eller, Hur har du att attackerat det? Jo, men jag började fundera och lite grann har vi, har vi pratat om eh, jag minns ju i stand-upens begynnelse mm. så var det något, något program på det måste vara slutet på 90-talet eller det kunde vara ännu tidigare är det inte slutet? Nej, nej, det måste vara 80-talet det var slutet på 80-talet kanske Vad heter det då jag, jag kommer inte ihåg vilket program det var I alla fall så För då hade ju det här stand-up Eller st mm. stuppare Då hade det kommit, så hade de någon slags tävling <coughs> eh, På någon krog Och så var det olika eh, Som prova på Och konceptet var det som liksom inte gjort Eller liksom mm. hur, hur det gick till liksom Nej Jag, tror jag var ingen fan på den tiden men... Nej det, har ju, för det, det var men Här i Sverige i alla fall Så var, det fanns väl ingen riktig Jag vet nu, Lenny Norman var bland de första Ja Men Seinfeld var ju det jo. var bland de första i världen Eller, eller som jag vet i alla fall. Ja, ja men i, i USA Men här hemma ja. var det liksom väldigt Det fanns väl inte så många Och Om det var en tävling i, I något program där de var på, på en scen och det var ju, jag kommer inte om en kommer jag ihåg i alla fall Han, hade liksom, han berättade den en historien om, om de två tomaterna Som gick vägen. Ja precis, i olika varianter tror jag Hade bilder med så visade upp Och det var Aha. när de skulle bedöma Han sa, nej nah, det här är väl inte riktigt stand <laughs> <laughs> <här> <här> <här> <här> ja, Var Och så här talangtävling? Ja men det var någonting, någon, någon typ så Aha. Och det var väl i, i, i begynnelsen jag har tänkt på alla jag har kommit på Och så delar in dem i gag Det betyder det gamla gardet som är mm. rätt tråkigt Och så några som jag tycker är bra Och så sen har vi nja och så har vi nej. Mm, spännande ja. Har du bara tog tagit upp dem från minnen? Nej, googla och så har jag tagit dem jag kände igen Eller mm. som jag vet mm. Det gamla gardet Känn på dem här Du får säga bu eller bä mm. Lenny Norman. Bu. Den största buet kanske. Anna-Lena Bergelin. Ja, mm, det är också bu. Lasse Eriksson. Ja, det är... Han är från, från Öskerföjrat. Är det det? Att... Nej, det är ju Ronny Eriksson. Vem var det där? Lasse Eriksson. Ja, det är, det är grymt bu. Ja. Ronny Eriksson. Ja, det är väl också bu. Jonas Gadell. Som står upp Ja men du säger nog bär. Sissela kylen. Jag vet inte om man har sett henne som, som stand-up. Nej kanske inte. Men, men jag har sett från parlamentet så kan hon. Ja men det är nog bär. babben. Bab, babben har jag sett en gång på Norra Brunn. Mm. Bland annat så var det, var det då hon, hon beskrev att föda barn. Det var som att skita fram en soffgrupp. <skratt> okay. Ett bä alltså. Nej det är bu. Babbel är roligt. Men sen har du ett riktigt bä. Adde Malmberg. <laughs> han du <blir> också bu. <laughs> Och så Claes Malmberg. Han alltså, är väl rolig. Nej. Nej jag bäder där också. Eller jag bue också. Vad, vad hade han för allt ego nu igen? Ronny Jönsson. Ronny Jönsson ja. Ja, eller Adekaps. Sen är jag inte säker på den här. Men det är Kruddan Pettersson. Han tog jag med i alla fall. Men... Helt apropå, <laughs> ja. han, <Ställan> <laughs> och det apropå gängen. Ja. Stellan Sund. Stellan Sund är ju riktig. Det är riktigt bä. Ja. Ulla Skog. Ulla Skog kan vara smårolig. Eller var, åtminstone i början var hon det den Peter Volvik. Mm. Nej, han är ju lite riktigt, riktigt jävla bråk. Ja. Ja, han är. Han är, han är så jävla forcerad. Ja. Mm. Hade du något mer där? på i gamla Gardet? Ja. Nej. Okej, okay, och så Då kan jag ta Vill du höra nja eller nej? Jag tar nja Okej, okay. det är lite så jag inte riktigt håller på Kristoffer Appelqvist ja, han... Henrik Dorsin Henrik Dorsin Henrik Dorsin, var rolig ja. Svull och Svull och mer en sån här Liksom en i, i, i, vad, vad heter det? När de har spoken word. Nej, men när de, när de har grejer liksom sådana här. Att Reality trollkar. Nej, men ja. de, de har ja. att till. Ja. Och det var ju svull och är ju fantastiskt roligt. Det finns ju ett klipp på. Han är på program som heter Tjus Karlsson. Nej, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag heter det. Mm. Uh, och så kallar han kallade sig för Captain Freak. Det var innan ja. han var svull. Ja. Och det var ju fantastiskt. Då hade han som liksom en. en en koffert, eller en resväska Med massa grejer Och det var ju jäkligt roligt Han satte på sig en and på huvudet med, ja, På huvudet, så en sån här and Som man blåser när man jag änder mm. Åh, vad tycker du om en andedräkt? direkt <laughs> Och så hade han en väst Och så sprang han runt med vilda <snar> Och så la han ut ett, ett, ett nät och så, han, och så gick han på det här Björn Borg, gå på nät yes. det, var, <laughs> ja. det var bara sådana Det var så han slog igenom va? Jag tror det, Ska jag för mig att jag läste om det, där, Captain Freak, ja. ja, men den, den, den var ja, den. han var då. Okay. Men sen, ja, ja. Ah, det Ja, Nor eller Robert Gustaf Så är lite läst på ah, ja, Men sen har vi ju de här Halleberg De har ingen koll på också Daniel, Messiah och Nisse Nej vet inte, vet. Petra Mede så att jag på ja. Måns mm. Möller Robin Paulson Paulson Johan Reborg och Karin nusimir Johan Reborg kan det väl ändå vara. Jag har, jag har inte sett något, något talk show. Med, med men jag kan tänka mig att han är väl. Ja, absolut. Jag har Någon... lite läst på också bara. Men. Sen har vi. Nej, så kör jag. Kodjo Akalor Nej, jag vet inte vem det Morten Andersson, Magnus Bettner, Fredrik Granberg Sören Ismail, Fred... Thomas Järvheden, Östnürgen. Ja, Fredrik Granberg William Spets, David Sundin och Jacob Börkvist. Ja. Har du någon, någon favorit Ja, jag tror många. Mm. Men jag säger, ja. Då har vi Peter Apelgren, David ja. Batra, ja. Jan Bylund. Det är mycket för att jag tyckte han var... Det var den första som jag pluggade mig och så skrev han i den här ekonom-tidningen ja. så här roliga grejer och så här, ja. Han var ja, rolig då. Han var mycket med i slängdivrunden i brunnen ja, i början. Sen vet jag vad om han tog vägen så. Tag idag nu han skulle vara en bra strupar. Tror du inte. Jo, han skulle vara roligare än eller mer underfundig än Hans så. Ja. Johan Glans. Johan Glans heter då. Björn Gustafsson den yngre. Mm. Fredrik Lindström. Jesper Röndal. Henrik Schiffert. Ola och Jonas Lunge och min favorit... Ja, han såg jag, men jag har ju aldrig hört honom. Nej, Fredrik Andersson. Ja. Han är väl den... den... Är din topp? Jo, men han, han är väl roligast just nu. Mm. Fantastiskt kul. Jag tror jag har berättat någon, ja. någon story. Ja, eller mer om mm. Men äh, han är väl... Han, han är min favorit. Han är nummer ett just nu. På din nummer, lista. Ja. Men sen är Peter Aperger är ju alltid... Mm. Det är alltid roligt. Han var med på spåret här med sin son. Hektor. Och det var väl någon grej ja, men som var väl lite små små rolig. Han stack ju om eh, Pippi's pappa. Nej, Tommy och Annikas pappa och tunna byxor och det där. Det <laughs> hänger inte riktigt liksom med på mig då. Nej, jag kommer inte ihåg det. Så, såg den. Alltså. Eh, jo, jag är medveten om att man pratar, men pratar med FMI då. Jag kommer ihåg lite kom så, ihåg, inte så tydlig, tydligt i de där barinbyxorna. Ja, ja. Kanske när det till att man ser på KPI. Mm. Men. Eh, det var, jag tänkte. Jo, men eh, det var ju någon gång på, på spåret som man sa. Jag att svara, och så var det typ eh, Sydney. Ja, men nu skulle du fråga henne som har varit i Sydney. Ja, jag har varit i Sydney. Nej. <laughs> ja. Man ser att Fredrik Lindström tycker att det är jävligt det skattar allt. De tävlar ju ihop Ja exakt, de tävlar ihop eh, I tidens begynnelser Och han tydligen vunnit med Susanne, vad heter hon Benno Helene Benno, Helene Benno. de har vunnit Jo det vinst jag år. Ja. ja igen. Några kilo <laughs> Några kilo tyngre nu Men då det gick Det gick ju bra för honom och Fredrik Lindström Kommer jag ihåg Nej, jag tror inte den friljen var så duktig. Nej, han har ju alla svar i snackan <laughs> mm. i Jag plockade med mig en bok som jag köpte nu i Göteborg. 400 ordvitsar. Göteborg! Göt Göteborg. Och det, var, det var ju fler omstånden i Göteborg! Det var av det här som jag tyckte var... Nu ska jag se... Ja men det är indelat i, i olika eh, ja, ämnen typ och det här det här heter sekunddönare. Mm. Det var så kraftigt vi in på planen att domaren blåste av. är ganska jag fick i Göteborg. Ja, ja Om man går längs en mörk väg är det praktiskt att man, att är med sig målvakt. Det är ofta bra reflexer det fantastiskt Support är en synonym till anhängare Det är fan också Det är fan också Jaha, okay. mm. läs, att polis, läs att polisen ska stå bredbent under högrismatchen Varför ja, då? Det står att det ska hålla, hålla isär klackarna ja, Det var inte lika roligt Lagade inte den trasiga resultattavlan. Såg ingen poäng. Mm. Mm. <laughs> Sådär. Sådär, vänta. Vad du jobbar ej. Varför har du ritat cirklar på vikarielistan? Du bor med att ringa in personalen. Varför är det så dimmigt i, kris i det krisdrabbade företagets lokaler? Där personalens bonus är som ryker. <skratt> Mitt jobb gör att jag måste pendla mellan hopp och förtvivlan. Ja. Mm. Är det du som äger skrivbordet? Ja, det här jag papper på. Nej, <skratt> <skratt> det var bra. Det fanns något. någonting. Vänta. Ta fast böset. Inbråsdjuven tog direkt bussen. Inget byte. <skratt> <skratt> Tänk om det går att begå, att begå bedrägerier telepatiskt. Tanken svindlar. Ja. Men den här, den här, är kanske den bästa. Byggde svimhall. Greps för innehav. Ja. Den här ska jag fanta med mig till, till Köpenhamn. Ja, lätt uppstämning. Ja. Har du hört om förut? Nykretsföreningens tombolaskandal. Alla lotter var dragna. <skratt> Under sin skottsäkra väst hade polisen en kul mage. Kvaliteten på kaffe varierar stort i polishusets café. Som därför kallas good cup, bad cup. Mm, ja, ja. ja. Uppmärksam, Uppmärksammat svenskt dirigent mord. Oskarskötkonen. Ja. Ja. Oh, yeah. ja, men... Det fanns ju flera sådana där. Jag måste, jag måste bara ha den där. Ja. ja den här är bra. Den är bra med. Mm. Ja, men jag, jag kom på också en... Jag var Göteborg som frågade Jesus. Vad ska göra till påsk? Ja, det är ingenting spikat. <ratt> det, är, det är i samma kategori som... Vad tycker du om påsken? Nej, nej det samma uppstånds varje år? Nej mm. ja, då. Ja då. Good shit. Är vi klara? Ja men vi har väl tömt allt som går att i denna. Spännande. Vi, bet, vi betar av det på, på 15 minuter. Hur är det du? Skadad under transport av mordaklockan. Diagnos. Ja, diagnos. Fraktur. <laughs> Men mm. jag jobbar ju... Har du hört det? Jag jobbar som flyttkart i det med jag slutade. Jag fick en möbel. Jag fick en möbel, vad heter det? Möbelskallen. Nej, <laughs> ja, det var en från åban. Så <laughs> mm. ska vi se. Här läser vi. Bamse och skalman så. Yes jag tror inte vi har avhandla bams eller Skalman Ja det är det du. Eller jag hade <laughs> ja, inte jag. Herregud. Jag kan säga att där finns det mycket att plocka Herregud. Från det ena till det andra. Ja. Här ja, måste vi måste avsluta en till också. Ja. Tja keep them coming. Hur mäter man hjärtritmen på en dansk? Den man kan ta upp på resan. Hur, hur mäter man hjärtrytmen på en dansk? Man brukar börja med att ta pulsen. <laughs> det ska inleda podden där. Ja, vänta, vad, vad är det? Från... Från huvudet till tårna. Träffade andra skadebenägna. Slog sig ihop. Tryck ur bröstet kan vara ångest. Eller en t-shirt. inte har du lagt in lappar där, är det bra nu. Nej men det här var, vad heter det, jag trodde Det här var priser, äh, kvitto, 119 spänn Det är ju verkligen Ja, en, a, absolut Väl investerade kulor Blodgivaren ven förbi, försvann på två röda, skulle köpa plasmatv <laughs> Ja Både lärktabletten och bandningsmedlen? fanns på avdelningen för smärta. Mm. Varför, heter det det mest och inte Varför heter det det mest högavlönade poliserna och inte dyrgriparna? Jag fattar inte. Varför heter det det mest högavlönade poliserna och inte dyrgriparna? Jaha, då, då, då kan jag undra också. Varför heter det att Ja, varför heter det sängkläder och inte slagprodukter? Ja, men vi avslutar i ja. med den då. Hej hej.